Чого тільки не принесла, запопадлива господиня, м'ясово смажені пструги, бурячки, гриби мариновані, накроєні плястерки, за сала і уджинини, ще й пугар з горілкою пустила по колу. Ториство завзято споживало дари Божі, коли вже голод втамувався, мовила Ганна, звертаючись до потурая. Ви ніби з неба мені впали, гостенькі любі, як сніг на голову вставив Йосафат. Ой, не говоріть такого, пане професоре. А вас Вороном ще якось могла сподіватися, але ви, друже Ворон, ну як ви тут опинилися з таких далеких світів та ще в компанії із заграничним генералом? І що? Ви обидва, як пішли звідси, то вже й не розлучалися? Ого, не розлучалися, всміхнувся Потурай. Цілих тридцять літ нічого не чули один про одного, а час пролетів так швидко, ніби в батіг тріснув. Едвард Естраунштайну подався до Лондона, щоб звідти добратися у свою Голландію, і запам'яталися лише мені навіки його прощальний потиск руки, скупа сльоза на щуці і мовлене по-українськи слово «дякую». Я ж залишився на всю решту життя у Мюнхені, де до останнього часу займався політикою в українській громаді, а про Едварда сказати правду і забув. А я пам'ятав, Оресте, кожне твоє слово, кожен порух обличчя, колір твоїх очей і навіть лисину. Згадуючи наші розмови, я чув тембр твого голосу, а віднайти тебе не міг. Не вибач мені, Едварде, такий вже я є. Завши всього мене поглинають справи, то політичні, то комерційні. Але, признайся перед людьми, хто кого знайшов? Я тебе. Кілька років тому прочитав у одній голландській газеті, який ти в годи друкував свої спогади про УПА. На твоїй статті не натрапляв ніколи, а ось куце повідомлення на останній сторінці про те, що командир корпусу голландської армії генерал-лейтенант Едуард Ван Готегем подав у відставку і переїхав до Гааги в Амстердам до своїх дітей. Якось впало в око. Я, негаючись, поїхав до Голландії. Потім ми листувалися, коли вже на світі степліло, змовилися приїхати сюди. «Боже, Боже, які тут далекі світи!» – похитала головою Ганна. «А вам за дурничку!» «Та мені до пістиня тяжче вибратися, ніж вам з тої Голландії в космеч. Тільки ж втрапили ви на смуток великий». Генерал різко повернув до Ганни голову. Нев'язлива догадка знову болісно заворушилася в мозку, і він просто з моста, не вдаючись до хитрощів, заговорив. «Анно, ми про все вам розповіли, а ви від нас щось затаюєте. Скажіть, чиї то останки, ті зрослі скелети, що їх витягнули з границі? Певне знаєте, я ж бачив, як ви зривали гердан. Чому ви це зробили?» Ганна сполохано глянула на Мирона, та він заперечував у похитах головою, мовляв, нікому нічого не говорив. Потім вона тихо промовила, і погляду її був відсутній. «Не треба вам цього знати, ой, не треба. То моя вина, моя!» Ганна затолила долонями обличчя і довго не віднімала їх. Крізь пальці просякали сльози. І запала глуха тиша на галявині, тільки чутно було, як рушор у проваллі прогортає рінь, щоб добратися до привічного каменя. А на стельстві, яка спинилася на лебедин, генерал віч побачив дві завмерлі постаті, хлопці і дівчини, що злилися в одну. Клопіт за Юрка, який на роздоріжжя між завоєлими і греготом, зник поміж смереками, мозолив Пилипу в душу аж до ранку. Бо куди дінеться, пройде серед темної ночі. Проте Юрко не вернувся ні вранці, ні в полудне, і Пилип перестав його чекати, ще раз вимовивши згіркле. Та най пропаде він пропадом. А Юрко хоч навпомиски, але впевнено йшов з віриною стежкою спинаючись на грехід до печери. Він на все життя запам'ятав цю страдну дорогу, якою колись спровадив космальських гарнізонців до партизанського схорону і, заховавшись неподалік вожиннику, дивився, як карателі викурюють партизанів, запаливши до окруж печери хмиз, а потім зводять Василя Андрусяка з його жною і зав'язаними назад руками. І не діткнулися його тоді, Докори сумління, тільки грудка нудкого жалю запеклася в серці, а ще відчув, як ноги важко встрягли,